Basi wasikilizaji wetu tunawashukuru kwa ajili ya kila wakati mnapoweza ku tune in ama kuweza kututegea kupitia kwa radio hii yetu ya Baguzi Global Radio. Hii ni kipindi kile ambacho mnakipenda na ni makala maalum, makala ya neno litasimama. Na ikiwa hapa nina wakaribisheni anikimjulisha mtumishi wa Mungu ya kwamba sisi hapa tunawapata vizuri ikiwa hapa kwetu ni asubuhi na mapema na ikiwa kwenyu labda ni mchana labda ni jioni tunachukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika kipindi hiki makala maalum ya neno litasimama na kama vile kawaida yetu kila wakati tunazidi kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwezo, nguvu zake na mamlaka nayo na hasa kwa ajili ya kutupatia radio hii ambaye ni ya Baguzi Global Radio ili iweze kuwa chombo chake cha kuweza kupeperusha neno hili kuwafikia wengi walio katika sehemu mbalimbali. Mbali. ikizidi kuweza kuwasihi muendelee kubariki hii radio na kuifanikisha kwa njia ya kuisapoti kwa hali na mali na pia kwa njia ya kuombea radio hii tukimkumbuka mtumishi wa Mungu wa Mungu ndugu Ontiri na wahubiri wote wanaoendelea katika kuhubiri eh, ujumbe kupitia kwa hii radio ya Baguzi Global na wote wanaohusika kuona ya kwamba mipangilio yote inaenda kwa njia iliyo sawa. Na hapa ikiwa sasa wakati huu tunaingia katika kipindi hiki cha neno, ningependa tuweze kumkaribisha Mungu wetu ili aweze kuwa pamoja nasi tunapoelekea kuanza makala haya maalum. Hebu tuweze kuomba Baba wetu na Mungu wetu unaoishi mahali pa juu binguni na ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeona ni vyema ili uweze kutujalia kuweza kuona asubuhi hii ya leo na ikiwa kwa wengine ni masaa ya jioni tunazidi kukaribisha kwa njia ya pekee ili uweze kuwa miongoni mwetu na uendelee kutubariki na kutufanikisha katika makala haya maalum makala ya neno litasimama tunaelewa ya kwamba neno hili linatosha na wewe e bwana na ni katika neno hili tunajua ya kwamba tunaweza kujimudu kuendelea kuwa tayari kwa ajili ya kukutana na wewe unapokuja mara ya pili na hivyo mimi kama mtumishi wako ninaomba ili bwana ukawe pamoja nasi ukanitumie kama chombo na wasikilizaji wetu kila mahali wako ukaweze kuendelea kuwabariki na ukikutana na mahitaji yao na radio hii yetu ya Baguzi Globo Radio tunazidi kuiweka wakfu mkononi mwako ili uendelee kuifanikisha uendelee kuipanulia mipaka na ndipo mahitaji yote yanayohitajika wajiri ya kuendeleza program zote zinazoletwa na radio hii Hewani kufikia watu wako kila mahali duniani Zikaweze kufauru na ukaweze kujitukuza kupitia kwa radio hii ya Abaguzi Gogo Radio mapenzi yako yafanyike tunapoingia katika makala haya maalum ya neno na zaidi tunapoanza hadi tamasa Tuweze kuo tuweze kudhihirisha ama uweze kudhihirisha ya kwamba upamoja nasi haya ndiyo maombi yetu ya unyenyekevu na tunaomba kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu amen basi siku ya jana tuliweza kuangalia ya kwamba katika uh, safari ya wana wa Israeli walipowenza kuwa wanakwea na kukaribia katika mipaka ya kuingia katika njia ya Ahadi ndipo tunaona ya kwamba shetani naye hakubaki nyuma aliendelea kuasurutisha wale kundi lile lililokuwa limetambakana limetengamana lime na Waisraeli na hawakuwa tayari kuweza kufuata maagizo yake Bwana Wakiendelea endelea kuonyesha wengine kana kwamba Mungu hawajali. Hii ni mkubwa ambaye tuliona walianza kulia wakisema maana yale walikuwa napewa na Mungu haikuwa ni kitu cha amana bali walikuwa wanalilia nyama. Na ndipo tukaona ya kwamba wakati huu tunaona ya kwamba hata ndani ya nyumba ya ya ya kina Musa dada yake na ndugu yake pia hawakuachwa mbali kuweza kutumiwa na yule adui wa Mungu na tukaona ya kwamba mtumishi wa Mungu eh, Mika anaelezea waziwazi wazi ya kwamba ya kwamba Mungu kupitia kwa mkono wa Musa na kupitia kwa Haroni na, na Miriam aliweza kuachagua ili waweze kuwa mbele zake mbele za umati huu waondoa katika inchi ya utumwa na tukaona Miriam vile alivyokuwa ameonyesha ushujaa wake alipokuwa msichana mdogo alipokuwa ameatiwa uh, mtoto mdogo Musa akiwa kwa kikabu ne mama yake amtunze akiwa kando kando ya mto Nile na tukaona ya kwamba hata baada ya Musa kuweza kukua na uh, uh, Miriam kuweza kuongea na dada yake uh, farao na kuweza kukubali alletewe mjakazi ambaye Musa alletewa mama yake mwenyewe akaweza kulewa kifundisho juu ya Mungu mmoja wa kweli na akaweza kufundishwa juu ya ukombozi ambaye wako ndani yake na akaweza kufundishwa juu ya Mungu vile ahidi ya ahadi zake kupitia kwa Ibrahimu kupitia kwa Isaka kupitia kwa Yakobo na akaweza kukua akijua ukweli huu na Biblia inasema hata kwetu sisi wazazi mlee mtoto jinsi inavyompasa na hata atakapokuwa mkubwa hataweza kuondoka katika njia ile kwa njia ile Musa aliolewa na mama yake ya kuonyeshwa ukweli wote hata alipokuwa ako karibu sana na kiti cha uh, uzi cha enzi cha Misri alikataa kuitwa mtoto wa binti wa, wa, wa binti farao na akaweza kuamua kuungana na watoto wa, wa Mungu na tuliona ya kwamba ni hapa basi Mungu aliweza kuona ni vizuri ampeleke katika Arabuni huko akamfundisha kwa miaka 40 na sasa huyu Musa ndio anaendelea na safari ya wana wa Israeli baada ya kutumiwa na Mungu kuweza kuwakomboa. Na bipo tukaona ya kwamba yeye alikuwa amechukua kazi aliyopewa na Mungu ikiwa ni kazi ya maana yeye alijua alikuwa na shida zake lakini alikuwa ananyenyekea sana mikononi mwa Mungu ili Mungu wetu aweze kumuongoza lakini hii ilikuwa ni kinyume na ndugu yake huyu Haruni aliyekuwa anajihisi kwamba ye ni mtu wa maana sana kuliko wale wengine lakini alikuwa ni, ni alikuwa hali duni sana kujiweka mbele ya Mungu Wakati ule unakumbuka alipowachiwa wana wa Israeli Musa akienda milimani kuchukua amri kumi za Mungu. Badala ya kuweza kuwaongoza kwa njia iliyo sawa, aliongozwa na huu mati na akaweza kuwatengenezea ndama na ndipo wakaabudu Musa akitoka milimani akakuta uasi mkubwa. Isipokuwa ni kwa maombi na neema ya Mungu, Haron angeweza kuwa ameangamizwa kitambo. Na ndipo sasa tunaona huyu dada yake naye alikuwa ana ile uwivu uliyekuwa umeonekana tangu mwanzo ukiwa ndani ya shetani na tunaona ya kwamba hata kama wao walikuwa wameweza kupewa vipawa vya roho ya unabii Mungu akaweza kuona wanauasi mkubwa hasa Miriam alipokuwa anaona Musa ameoa ame, msichana ambaye si Mwisraeli alikuwa anachukia msichana huyo na tukaona ya kwamba wakati huyu uh, uh, Zibora mke wake Musa alipokuja kumlaki Musa pamoja na baba yake aliona na akahurumia Musa sana kwa kazi ngumu alizokuwa nazo na akamwalifu baba yake na baba yake akamshauri Musa na Musa akachukua mashauri yale. Jambo lile halikuchukuliwa Raisi na Miriam, na ndipo akaweza kuona yeye yeah, yeah, sasa na ndugu yake, nikana kwamba wametengwa na Musa, na Musa anachukua mashauri kwa watu wengine. Na sasa hapa ndipo tunaona pia wakati Mungu alipoweza kusikiliza ombi na Musa ya kwamba aweze kupewa watu wengine wangemsaidia kazi hii. Akaambiwa aweze kuwachagua watu sabini Hapa Miriam na uh, ndugu yake hawakuweza kuchaguliwa hawakuweza kuulizwa na Musa na walikuwa wanajichukua wao ya kwamba ni sawa na Musa na ndipo basi wakaweza kuwa na kiburi Miriam na ndugu yake akamwelezea ndugu yake na ndugu yake kama angesimama wima angemsaidia huyu huyu huyu mama ambaye ni, ni ni ni ni mtoto pia wa uh, Ibrahimu lakini kwa sababu naye Harun alikuwa m, alikuwa mtu ambaye hakuwa na nguvu za kiroho akaweza kusimba zaisi na yeye na akamuunga mkono wakaanza kununika na kuteta kwa ajili ya Musa ndipo wakauliza je Mungu anazungumza na Musa tu hawezi kuzungumza na sisi na ndipo unapoona ya kwamba walikuwa wanajiona wao wanastahiri pia Mungu. Mungu anastahili pia kuongea nao kwa sababu wanatoshana na Musa. Sasa kwa hivyo wakawa na ile roho ambaye ni ya kutotosheka kwa ile kitu Mungu alivyokuwa amewapea. Na ndipo basi Miriam alikuwa anaona Musa angechukua msichana kutoka kwa Israeli kuliko kuchukua zibora mtoto wa Kikusi. Hata kama alikuwa mumidia Biblia inaonyesha ya kwamba alikuwa ni mtoto wa Ibrahimu pia na inaonekana alikuwa ni mcha Mungu. Na tunaona ya kwamba katika njia hii Mungu akaweza kuona ni vyema aweze kuja na aweze kukemea e, jambo hili na tunaona ya kwamba wakati huu huu Mungu akaweza kuteremka. Na Biblia inasema kwa sababu Mungu alimpenda Musa. Musa alikuwa mtu mpole katika ulimwengu mzima na Biblia inasema ya kwamba alikuwa mpole kuliko mtu yoyote mwingine hapa duniani. Na ndipo yeye Mungu akaweza kumfundisha na akampatia hekima. Maana Mungu anasema wale walio wapole Mungu anawafundisha na kuwaongoza katika hukumu na kuwafundisha njia zake na njia za Mungu zote ni safadhili kwa wale wote wanaoshika agano lake na shuhuda yake na bipo kwa sababu hawa ni wanyenyekevu wanafundishika na hivyo wananyenyekea kutelekereza iliyo wajibu wa Mungu na Bibilia inasema Yoyote yule atakaotenda mapenzi ya Mungu Atajua neno la Mungu na ukweli wa Mungu. Na zaidi ya hapo Biblia inaelezea ya kwamba Musa a yeye mwenyewe ambaye a alikuwa sasa mtu wa Mungu zaidi. Yakobo anasema hivi atakwetu sisi akitulinganisha na jambo hili, ya kwamba mtu akikosa hekima aombe Mungu. Nae Mungu ataweza kumjalia hek, hekima. Lakini hii hekima inapeanwa tu kwa wale wanaoshika njia moja ya kumsikiliza Mungu na kumtii. Lakini wale wanaoyumba yumba. Biblia inasema hata wakiomba Mungu wasidhanie kwamba wangeweza kupata kitu kwa Mungu. Mtu aliyenamia mbili yeye sita katika njia zake zote. Mungu aliweza kumuona na kumfahamu na kumchagua Musa na kumpatia nguvu ya roho wa mtakatifu nguvu ya roho mtakatifu na hivyo haru ni na, na dada yake walipokuwa wananugunikia Musa hawakuwa wananugunikia Musa tu bali walikuwa wananugunikia hata Mungu ambaye alimchagua kuwa kiongozi wa kuongoza hii eh, kundi na Mungu alipoteremka akaweza kuita Musa na yo, na na Aaron na alipowaita akawauliza aka akawaadilisha ya kwamba ikiwa sasa kuna nabii kati yenu ni ya kwamba mimi mwenyewe Mungu nitajifunua kwake kwa njia ya maono ama kwa njia ya ndoto lakini Musa ambaye ni mtumishi wangu aliyemuaminifu katika mambo yote huyo nitazungumza naye uso kwa uso na ayeye anasema ni mdomo kwa mdomo anazungumza kama vile mtu anavyozungumza na wat, na rafiki yake ndipo akauliza na mbona nyinyi hamwezi kuogopa hata kuweza kununika kwa mtumishi wangu Musa ni yangu na tena ni mtumishi wangu na hasira ya Bwana ikaweza kuwaka juu ya Hawa na Biblia inasema Mungu alipo alipo hasira yake ilipowaka akaondoka na ndipo Miriam akapata ukoma na hapo hapo huyu Aaron hakupa, hakupata ukoma lakini alipoona dada yake amepata ya ukoma aliweza kuhuzunika sana na ndipo akaweza kuumia sana na akaanza kulilia ndugu yake akiweza kumuuliza tutaruhusuje huyu umbo ya, ya iliyotoka ndani ya tumbo tulizotoka na yaweze kuangamia kwa ukoma huu lakini biblia inasema mtu mwenye upole na mtu mwenye haki Musa akaweza kumulilia Mungu akamwomba mponye Mponye na Musa akaambiwa ya kwamba nitafanya hivyo lakini ni lazima waweze kupata aibu kwa siku saba akafungwa nje ya kambi kwa siku saba na safari ikasimama pale pale mpaka siku hizo saba zilizoweza kuisha na ndipo tunaona ya kwamba Mungu ambaye ni mwenye uh, uh, uh, mwenye rehema na huruma anasema ya kwamba katika uh, uh, katika maisha ya Musa alimwe alimheshimu na kaweza kuona ya kwamba katika ile hali iliyokuwa na shetani ya uivu iliyokuwa imeweza kumfanya fukuzo kule Vigundio ili ingia kwa huyu mwanamke na hivyo ni lazima angeadhibiwa na hapani popote palipo na uwivu na, na na machafuko ndipo kazi mbaya zinazopatikana. Na ukweli ni ya kwamba katika maisha ya binguni Mungu anataka kutufundisha tukiwa hapa hapa na anasema ya kwamba mtu wewe na mimi tusiweze ndugu zetu tusiweze kualani ndugu zetu tusiweze kuraumu eh, wale waliopewa vyo vya kuongoza eh, ukweli wa Mungu na Mungu na pia tuweze kuangalia waenende kwa sheria na kwa ushuhuda na maanake unapo unapohukumu yule mtu wa Mungu ambaye amepewa nafasi hiyo unahukumu sheria na wewe unakuwa si mtenda sheria bali wewe unaendelea kuwa muhukumu na Mungu mwenyewe ndiye muhukumu kwa hivyo ukweli undio nao uzungumze lakini usiwe ni kiboko cha kuweza kuachafa wengine bali ni kuzungumza ukiwa ukweli na Mungu anafanya yanayo stahili Biblia inatufundisha ya kwamba wale wote wanaoelekea kuinua eh, kidole na kuweza kuangalia watu wa Mungu kwa njia hii yana ile Mungu anasema hawa wanaendelea kuhukumu lakini wengine watauliza na ukweli sasa tukisema na wengine wanasema tu wanawahukumu ukweli ni ya kwamba Biblia inasema na namtajua ukweli na ukweli utaweka huru kwa hivyo uzungumze ukweli jinsi ulivyo na ukweli ukikera mtu si wewe unamhukumu Mani unamwambia ukweli na hii ndiyo upendo unapoona moto unawaka unazungumza ya yakwamba kuna moto na ndipo basi anaosikia akitaka kuungua atakaa hapo hapo na akitaka kutoka umepiga mbio na ndipo basi katika uh, uh, katika kazi hii ya utumishi Mungu anaweka watu wake na wale wanaoendelea kinyume na hao watu wake. Mungu ndiye atakao wa Leo hii tunataka kuona jinsi baada ya sasa safari Miriam kurudi katika kambi na safari kuanza. walipwea na wakafika karibu sana na ile hali ya mipaka hii ni baada ya siku kumi na moja kumbuka juice tulipoanza series hiyo niliwaalifu ya kwamba ilikuwa ni mwendo wa siku kumi na moja ndipo waweze kufika katika mipaka ya Kanani na nipo hapa sasa tunaona ya kwamba baada ya siku kumi na moja hawa watu waliweza kufika mahali panaitwa kadeshi hapa ilikuwa sasa ni nikuvuka mpaka tu na kuweza kuingia katika nchi ya Kanani. Na watu sasa wakaona Kanani kwa mbali kule. Na ndipo basi wakaweza kuwa kukawa na mapendekezo ya kwamba maana tunataka sasa kuingia, ni lazima kuweze kuwa na yaani wa wakupeleleza jinsi gani takavyoingia inchi hii iko namna gani na ndipo walipokuwa na wazo hilo Musa naye akaweza kwenda kwa Mungu akaweza kumuuliza Mungu nifanye nini na unajua watu wa Mungu ni watu wa kuweza kuwa kuuliza mashauri ya Mungu kwa kila tendo wanalo litenda hivyo Musa hata kama ni jambo ambalo angelifanya yeye mwenyewe na anaona ninaweza kufanya njia hii kila wakati anamkoso, a, alikuwa anam, anamkoso alikuwa anamconsole Mungu anamuuliza Mungu hapa niende kwa njia gani na ndiyo unaona hata Biblia inaendelea kukuelezea ya kwamba mipango yote yako unaoipanga iweke kwake Mungu na umwambia Mungu mipango yangu ni hii ichukue uingize katika mpango wako Mungu atachukua mipango hiyo yako ikiwa kuna mahali ambaye ni kando na vile anavyotaka, anaondoa sehemu hiyo, anaingiza mipango yako kwa mipango yake. Lakini sio kumulazimisha Mungu ya kwamba ni lazima ufanye hivi. Nimeona jambo hili limeendelea kutendeka sana kwa Wakristo wapendwa wanapoendelea kuwa watumishi wa Mungu. Na wanafika mahali ya kwamba wanachukua Cheu, wanajiwekelea vile vikubwa ya kwamba hata wanaweza kumcommand roho wa Mungu hata wanaweza kumcommand Yesu Kristo hata wanaweza kumcommand Mungu Sivyo ndugu zangu mapenzi ya Mungu ndiye inao kuweza kutekelezwa katika mambo yetu yote na wakati hata tunapoomba hata kama unahitaji hiki na unahitaji kile unapoomba kumbuka ya kwamba uweze kumu kumuomba Mungu mapenzi yake yafanyike Jambo hili lilifundishwa na Yesu wakati ye mwenyewe amebeba mzigo wa dhambi zangu na dhambi zako na akiwa pale katika gagedhi semani mwenyewe akawa ki, akawa kikombe kile kimefulika na kimem kimemsumuma sana uzito ule wa dhambi na akaona kana haka kwamba kweli kwa sababu sasa mimi naenda kuangamia kabisa nitafanya nini tunaona akianguka mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu na anaomba niondolee niondolee kikombe hiki lakini mokozi wetu akasema sio vile ninavyotaka baba lakini mapenzi yako yafanyike. Hii alikuwa ya anamaanisha nini? Kama kuna njia ingine ya kumwokoa mwanadamu ila kupoteza uhai wangu, mapenzi yako yafanyike unapotumia njia hiyo. Na kwa sababu hakukuwa haku na njia ingine ya kukumkomboa mwanadamu ila kufa kwake Yesu, Mungu alinyamaza. Kwa maana hiyo ndio iliyokuwa mapenzi yake. Yesu aweze kutoa uhai wake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hivyo Yesu ikiwa yeye alikuwa mungu mia kwa mia na hakuweza kumwambia baba ninakuamuru uweze kutamuta njia ingine. In the name of the Lord. Wewe ni nani mwanamke aliyekuzaa? Wewe uliozaliwa na mama na baba. Unaendelea kuamuru roho wa Mungu ya kwamba I command you. Who are you? Wapendwa tunastahili kujiangalia sana. Tusije tukawa tunajitetea rana, wakati ule tunapodhania ya kwamba tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo 7:21, "Sikila mtu aniiitae Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wangu. Bali ni wale wanaofanya mapenzi yangu." Akasema akiendelea pale ya kwamba siku hiyo atakapodhihirishwa wengi watakuja na watamwambia, "Bwana Bwana, tuliweza kufanya miujiza kwa jina lako, na kwa jina lako hata tulivuvua wafu, na kwa jina lako hata tulitoa pepo." lakini jibu la mwokozi inastajabisha sana na linahuzunisha na hapa ni mahali pako na mahali pangu pa kujiangalia atawaambia hivi Hiyo mlitenda kweli mlitenda lakini ondokeni kwangu maana hiyo mliyokuwa mnatenda ilikuwa ni uovu Umbe unaweza kuwa kila wakati unaendelea kuambia watu waponye waponywe na unakomandi roho wa Mungu awaponye, unakomandi Yesu aponye na unaona watu wakipona wakipona na kumbe hiyo sio Mungu anaponya. Wa Wapendwa wasikilizaji wangu mahali popote muko, ningependa niwajulishe ya kwamba mnapoona miujiza katika ulimwengu wa kiroho leo, muweze kupima miujiza hiyo kana kwamba imetoka kwa Mungu ama imetoka mahali pengine. Kwa maana kwa mujibu wa kitabu cha ja Ufunuo nne neno la, linasema ya ukianzia tatu aya hiyo ya 13:14 13, inasema hivi ya yakwamba uh, mtumishi wa Mungu Yohana alikiwa katika kisiwa cha Patimo aliweza kuona roho tatu chafu ziliyokuwa zinafuanana na viura roho iliyokuwa imetoka kwa mnyama roho iliyokuwa imetoka kwa yule joka na roho ile imetoka kwa nabii wa uongo. Na anasema hizo ni roho zinao tenda miujiza katika dunia hii. Hata kuweza kushusha moto kutoka biguni. watu wakiona na macho ni roho za kishetani. Hivyo Biblia inavyosema. Kwa hivyo ujihadhari unapoendelea kucommand Mungu. Usije ukawa unatumia roho chafu iliyo na kiburi iliyo na ilio na nia ya kumkanyaga kanyaga Yesu kukanyaga kanyaga Roho Mtakatifu na kukanyaga na kukashifu Mungu. Na ndipo basi tunaona ya kwamba Musa akaweza kumuuliza Mungu, "Ee Bwana, nifanye nini juu ya jambo hili? Sasa nchi ya Kanani ndio ile tufanyeje Naye Mungu akamzungumza na Musa akamwambia, tuma watu ili waweze kwenda kupeleleza nchi ile ya Kanani na waweze kuangalia kila kabila miongoni mwa kabila mbili za wana wa Israeli utume mtu mmoja kutoka kwa kila kabila na Musa akawachukua hawa watu kutoka kila kabila ukiendelea kuangalia utaona ya kwamba katika kitabu hiki cha hesabu tatu Unapoendelea unaona ya kwamba kila kabila likapeana mtu mmoja na wote wakawa kumi na wawili Walio kuwa viongozi vya kabila hizi kumi na, mbili. na Biblia inasema walichaguliwa kama vile Mungu alivyo kuwa ameelezea na ndipo wakaambiwa na Musa basi muende Mweze kuangalia na kupeleleza ukiangalia katika kitabu cha ja Hesabu tatu aya ya saba mpaka aya ishirini Musa akamwapeleka wapereleze ile inchi na waweze kuangalia juu ya ya ile inchi je ni inchi iliyo na watu wanamna gani wanakaa vipi hawa watu Utazame nchi hii Mweze kuangalia iko namna gani watu wanaokaa ndani wako namna gani ni watu hodali ama ni watu wadhaifu na nchi hii ni jema ama ni mbaya inaweza kuzaa ina mazao ama inarotuba ama ni nchi isiyo nzuri na wale watu wanapokaa katika miji hii wanakaa katika matuo ama wanakaa kwa njia gani ama kwa njia wanakaa katika ngome na inchi hii ni ya namna gani ni inchi iliyo na shiba ni inchi iliyo na njaa na ndipo wakati huo waka, walikuwa ni wakati wa wadhabibu wa, wa, wa kuweza kuzaa na wakaenda hawa na wawili wakaweza kutembea katika nchi ile yote wakiongozwa na roho mtakatifu kutoka upande wa kaskazini wakaingia mpaka upande wa kusini wakitoka upande wa kusini wakaingia mpaka upande wa kaskazini na wakaendelea mpaka mambo zile zingine na wakaweza kufanya upelelezi kwa njia ya ustadi sana na ndipo basi wakafanya kazi hiyo ya upelelezi kwa muda wa siku arobaine na walipokuwa siku arobaine zilikuwa zinafikia zina, zina kikomo ki chake wakaweza kuanza kurudi na walipokuwa wakirudi Waliweza kukata baadhi ya matunda misabibu na wakaweza kubeba na miti maana ilikuwa ni mikubwa hata hakuna mtu angebeba. Na ndipo wakakata miti mikubwa ya matunda haya. Wakaweza kuja. Na ndipo hata huko katika nchi ile wakaweza kupanda sehemu ile ingine wakaona ulikuwa na watu wa kabila zote hata wanaki walikuwa huko hata wale ma, ma, majitu watu majitu machitu walikuwa sehemu ile na ndipo hawa wapelelezi wakaolete baadhi ya matunda wakionyesha jinsi rutuba irivyo, jinsi inchi hii na rutuba na jinsi matunda yanavyozaa kila aina ya matunda na inaonekana kila ile matunda wa, aina ya matunda walioleta ilikuwa inabebwa na wazee wawili wakiunganisha kwa miti pande huu na pande ule Unaposoma katika kitabu cha ja hesabu 13 aya ni ya tatu mpaka sita inasema ya kwamba hapo depo walipofika mahali wakakata hiyo miti na wakaweza kui, bonde lile likaweza kuitwa bonde la Escoli kwa kuwa hapa ndipo walipokata miti hii ya ama ama baadhi ya hii matuda Na wakakuja katika kambi ya Waisraeli baada ya siku hizo arobaine bibilia inasema hivi wakaweza wakakuja na wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote katika jangwa la Peranai na watu walikuwa wanangojea kwa hamu sana waweze kusikiliza ujumbe ule ambaye utaletwa na hawa watu walioenda kupeleleza na walipoona kwanza wamevaa matunda hata wakashukuru sana wakiwa wanafuraha ya kwamba sasa wataingia na kulithi inchi ile nzuri na hivyo wakakaa kimya wakingojea kusikiliza ujumbe utakaoletwa na hawa wapelelezi kumi na wawili nataka niwaambie ya kwamba kila wakati katika historia ya dunia hii habari njema haitangulii Bali habari mbaya ndio inatangulia kwanza. Ukiangalia kutoka Eden, wakati Mungu alipoweza kumweka Adamu na Eva pale katika bustani na Edeni, aliwapatia nafasi ya kula matunda ya mti wa uzima waishi milele. Lakini badala ya kutangulia kula matunda ya mti wa uzima waishi milele, walitangulia kula matunda waliokatazwa, yani ya mti ule uliokatazwa na Mungu, ambaye ulikuwa ni mti wa kifo. Na ndipo unaona ya kwamba hata walipowenza kufanya wazi huo Mungu alibidi aweze kukuja kwa haraka na ndipo aweze kuzuia ule mti wa matunda ya uzima wa milele wasije wakakimbia na kukula matunda hayo waishi milele wakiwa wenye dhambi Na ndipo unaona ya kwamba kila wakati kutoka sasa wakati wa Adamu Unaona habari mbaya ndiyo inaovuma na nyinyi nyote ni mashahidi ya kwamba hata mtoto anapozaliwa yeye jambo lile analo lijua kwanza ambalo hafundishwi na mtu sisi tukiwa wazazi tunajaribu sana kuwafundisha watoto wetu kuwa wan, wajue mambo mema tu lakini kitu cha kushangaza ni ya kwamba wanajua mambo mabaya kuliko mambo mazuri ambayo mambo mazuri ndio tunawafundisha lakini mabaya wa wow, wenyewe wanafundishwa na yule muovu. Hapa sasa tunaona ya kwamba wapelelezi wameenda, wameleta matunda, wameona nchi, wameona watu, wamepeleleza, wameona uwezo wa Mungu wakitikia katika nchi hii yote na hawakupata madhara wala kuweza ku, uh, kuteswa kwa njia yoyote ile. Bwana alikuwa pamoja nao. Lakini sasa katika habari ambazo watazileta kwa wana wa Mungu watitakuaje ndipo basi wakatanza kusema tulikuja katika nchi ile uliotutuma na tunaona ina maziwa na ina asali katika kitabu cha hesabu haya aya ya 27 wakasema tulifika katika nchi hiyo na hakika yake nchi iliyo na mwingi wa mazua na asali na hii ndiyo matunda tuliotoa huko watu wakafurahi watu wakashangilia waka, waka lakini wakaamua ya kwamba kweli ni vizuri kuweza kuamini neno la Mungu lakini chetani alikuwa pale akiendelea kuongoza hawa watu ameingia kwa watu ambaye ni wale majority kumbuka hawa watu wote ni wawili wakaanza kusema na wakasema uzuri wa nchi na ndipo wakasema habari mbaya katika kitabu cha Hesabu 120 eh, eh, 13 aya ya nane wakasema lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodali Hii sasa inamaanisha nini? Nchi ni nzuri ina matunda na ina maziwa na ina asali. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile wanakaa katika maboma na ni mahadali na nchi zao ni, ni maboma na ni wakubwa sana. Na pamoja na hiyo tuliona wana wa wanaki hawa ni majito na ameleki yanakaa huko sehemu ile na maiti na muguzi na mkanani anakaa karibu na bahari na, na kanakando kando ya mto Jordan lile tumaini ambalo oridi lilikuwa limeweza kuonekana na watu waliokuwa wanalitarajia likaweza sasa kuonekana kumbe hakuna uwezekano wa nchi ile na watu wakawa na huzuni watu wakahuzunika wakashindwa sasa ilikuwa namna gani hali imebadilika imekuwa ni huzuni hawa watu waoga wameweza kuleta uoga wao kwa umati wa watu wa Mungu na watu wote wakaweza kuona uduni wa uwezo wa Mungu. Kwa hivyo watu wakawa na uoga sana hadidi hii ilipokuwa ikiendelea kuadidiwa na ikawa sasa hawana tumaini kwa huyu Mungu tena. Dipo basi uwezo na nguvu zote walizokuwa wameziona na ishara zote ambazo waliziona tangu wafike hapa kadeshi. zimeweza kumwagiliwa maji vimeyeyuka Uoga umewajaa. Wameona sasa hapa kuna hatari. Na hii hali ilifanywa na shetani na alipo shetani anapoanza kufanya kazi, anapopewa mwanya anafanya kazi na ujui atafikisha watu wapi? hawa wazee kumi miongoni mwa na wawili wakaungana na wakatumiwa na shetani kuvunja moyo watu wa Mungu. Watu hata hawakungojea waweze kukula na kutafuna hii habari. Kwanza mara moja. Waliweza kufanya mara moja ile hali ya kuweza kuona kweli hakuna uwezekano. Na hivyo ni ya kwamba wakaweza kuona sasa ugumu ulioko. Unajua ni vizuri hata unaposikiliza neno hili kupitia kwa Abaguzi Global Radio unalisikiliza unawanza na kuwazua na, na ni vizuri kuwa kama watu wa Beloya. Watu wa Beloya walikuwa namna gani? Wakati kina na mahubiri wa, na wahubiri wale supafu walipokuwa wanahubiri mitume walipokuwa wakiwapatia neno Ukisoma katika kitabu cha matendo ya mitume msaba ya mmoja inasema na wale watu wa Galatia wakao wanajarudi ndani ya maandiko wakichunguza chunguza waone kweli hii maneno inaoletwa na hao wazee ni ya kweli ama ni mambo yao wale wana wa Israeli waweze wa kutafuna hiyo ujumbe walioletewa na hawa kumi na moji. na kumi na watu kumi waliweza kuinuka mara moja kwa msisimuko hawakutafuna wanataka kumeza kitu kikiwa kizimazima na unajua ni vizuri kila wakati unapotafuna unasaidia hata digestion yako uweza kufanya kazi kwa njia ya urahisi sasa wanakuwa na maswali huyu Mungu alituahidi ya kwamba atatupatia hii nchi atatupatia namna gani kweli yeye ana nguvu ya ya, ya, ya, ya kutupazia hii hakuna nguvu wakaweza kupuuza nguvu za Mungu na kwa hivyo kwa sababu ya kutoamini kwa hawa kumi wakaweza kuona nguvu za Mungu ni duni na wakaweza kukosa kuamini uwezo wake akwamba anaweza kuwawezesha kurudi inji kama vile alivyoahidi na hivyo ukweli ni kwamba wakaweza kuwa na uoga uliopita na wakaanza pia kudungunika kwa ajili ya Musa na Haruni wakiona ya kwamba hawa watu walitumiwa na walijiambia wali, wali walikuwa wanaona kana kwamba hata hawakuambiwa walijituma waweze kutuleta hapa katika jangwa hili tuangamie huku na hii tumaini tulilokuwa nalo tangu tulipo kutoka katika nchi ya Misri ya kulithi nchi hii imegonga mwamba ndipo basi wakasema basi ndiyo mwisho wetu hakuna hakuna tumaini lingine hii ndiyo nchi tuliyokuwa tunatarajia kuja kuirili tangu tulipotoka katika inchi ya Misri hawa watu wakaweza kustaki ah uh, wa, wa, wakaweza ku, ku, hawa watu wakaweza kumstaki Musa ya kwamba aliwaleta ili waweze kupata tabu katika inchi hii na waliweza kuvunjika moyo wakavunyika roho wakaweza kuwa sasa ni hohe hahe na ndipo basi wakaanza kunugunika hapadhipo tunaona mtumishi wa Mungu unajua katika katika vizazi vyote Bwana Mungu anakuwa na masalio wanaosalia wakisimama katika ukweli wa neno na wakilitetea neno hata kama mawimbi yanaendelea kuyumba yumba kuna watu wanaosalia wakisimama katika kweli Kareb mtumishi wa Mungu wakati ule walipokuwa wamevunjika moyo na hawana tumaini linge hawana tumaini lingine Tareba akasimama na akaweza kutoa sauti akitetea neno la Mungu akisema Kumbukeni mkono uliyohdali wa Yehova vile ulivyo ulivyotuoa katika nchi ya Misri, tukavuka bahari ya Shamu, ametulisha, ametupatia na tumekuwa na agano na yeye pale katika mlima wa Sinai, na yeye ameahidi ya kwamba kwa mtii yeye anasema sisi takuwa tunu kwake katika mataifa yote, hawa watu, ni watu watakao kuwa mikononi mwetu. Kwa hivyo mara moja tuinuke na tuweze kwenda kuingia katika nchi ile ana Bwana Ameipea na mikononi mwetu Tareba nasema twende mara moja Maana wamepeanwa mikononi mwetu Hiyo ni maneno yanayopatikana katika kitabu jahesabu na tatu Ukisoma katika aya ya 30 Inasema Musa karibu aliwatulisha na akawakumbusha insi hodari Mungu alivyokuwa hodari wao Na Musa alikuwa bado yuko pale ameshangaa Anasema tupita maraki hii inchi twendeni mara moja Lakini alipokuwa anasema maneno haya wale kumi ili waweze kutia muhuri maneno yao ya uchochezi na maneno yao ya kutokuwa na imani na maneno yao ambaye waliweza kuwekwa na shetani ndani yao wakamruhusu wakaanza wakaanza kusema kwa sauti kubwa wakati ule karibu anapoendelea kuzungumza wakasema nini akasema wakasema hakuna uwezekano hakuna uwezekano hawa 10 wanasema hatuwezi kwenda hatuwezi maana haiwezekani maana wala watu wana nguvu kuliko zisi hapa inakuonyesha nini ya kwamba kama ingekuwa ni nguvu ya mwili hata mahali walipotoka katika nchi ya Misri hawangetoka lakini walisahau hawa ya kwamba si kwa uwezo ama nguvu ambaye za mwili wao ambaye zimewafikisha hapa bali ni kwa nguvu na uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mara ngapi hivi kila wakati tunapofika mahali tunakuwa ya kwamba tumevunjika moyo na tunapoona nguvu zetu zimefika mwisho tunakuwa na kutoamini Mungu Hawa kumi wakaendelea kusema ya kwamba hii habari wakaletea hawa wana wa Israeli habari mbaya wakawaambia ya kwamba ukweli ni wakaambia ya kwamba Watu wa kule nchi ile ni nchi inawala wala. imagine wanasema nchi hii hata inakula watu wale wanaokaa huko. Na hii ilikuwa ni uongo sasa. Unajua shetani kila wakati anapofanya kazi yake. Yeye kwa sababu ni baba ya uongo, hawa sasa kumi, na, hawa waperelezi kumi Sasa hata anaanza kuweka chumbi ya uongo wao. Wanasema nchi ile inawala watu inakula watu inaangamiza watu wale wanakaa huko na watu wale tunaona huko ni watu walevu sana na tuliona hata wanaki huko wanafili wale wana anasema tuliwaona wanafili wale wana wa, wanaki walio toka kwa hawa manafiri na sisi tukaona kama mapanzi mbele zao nao wakatuona hivyo hivyo inaonekana ya kwamba kwa sababu sasa wameingia katika katika leli iliyo mbaya ni lazima waweze kuitetea na waweze kuonyesha ya watu ya kwamba hakuna iwezekano na hata walipoona Joshua alipoaona Caleb kwamba ameanza kusema kinyume na wao wakaweza kusimama na kuweza kuteta sana na kutoa sauti ili waweze kuconvince watu ya kwamba hakuna uwezekano wa kuingia katika nchi ile ya Kanani. Waliweka hata uongo ili waweze kudumisha ile habari mbaya walioileta kwa wana wa Israeli. Anasema ya kwamba nchi ile inakula watu. Hii ilikuwa ni uongo. Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu tatu, haya aya ya mbili ya kwamba wa uh, inchi ile inakula watu ni inchi ambaye inawaua watu kwa hata kama inawezekana waende na wapige wala watu wanawaonyesha hakuna uwezekano wa kukaa kwa ile inchi inaangamiza watu hii ilikuwa ni, eh, ni uovu uliopita kipaka na tena wa uongo na ilikuwa hapa kwanza walikuwa wamesema na wametoa habari hizi yani waliweza kutoa ujumbe wa uongo ulio contradict ujumbe waliokuwa wametoa hapo mbele walikuwa wamesema nchi ni nzuri ina maziwa na asari na matuda ni ya ajabu na nchi ile ndipo unaona watu wamekua wanene hivyo kwa sababu wanakula na wanakunywa vizuri na kama ingekuwa ni nchi nao kula watu ingekuwa haina kaina vitu vizuri ingekuwa watu wanaangamia pale kwanjaa. kwa njaa kwa hivyo hii haikuwa ni, ni uovu tu ilikuwa ni uongo ulioweza kupangwa na shetani na ulipingana wenyewe habari zao za kwanza na habari za mwisho ilipingana kwa sababu climate ya inchi ile kama ingekuwa mbaya hakungekuwa na vitu kama hizi waliokuwa wametangulia kusfema Ukiangalia katika kitabu hicho ya hesabu wakaweza kuleta habari mbaya kwa wana wa Israeli Na ndipo neno linasema kwamba wakati watu wanapojitoa kupokea uiwongo Mungu anawaachilia waendelee na uongo ule. Na unaona Yesu maneno yake alipokuwa akiyazungumza alisema hivi, ya kwamba mtaujua ukweli na ukweli utawaweka huru. Lakini katika kitabu cha Waseloronike wa, wa, wa, wa pili mbili aya ya tisa na ya kumi anasema kwa sababu watu walikataa kweli ili waweze kuokolewa, hivyo basi Mungu atawaletea ile kuamini uongo ili waweze kuangamia. ule uongo una, kile kitu unachokipenda hicho ndicho Mungu anapokupa. Kumbuka waimbaji walisema siku moja ya kwamba chochote unachokipanda ndugu yangu hicho ndicho utakachovuna. Hawezi kupanda mayembe ukatarajia kuvuna mahindi. awezi kupanda machungwa ukatarajia kuvuna viasi Haiwezekani mpaka kile unachokipanda hicho ndicho utakacho kivuna na ndipo basi watu wakasikiliza wale kumi na wote wakatoa sauti kubwa wakisema oh ilikuwa ni namna gani mbona tulikuja katika nchi hii ukiangalia katika kitabu cha hesabu 14 tano mzima ukaweza kupasa sauti wakaweza kusema wakisema wakalia machozi usiku kutwa wakisema hivi sasa kwa nini tulitoka katika nchi ya Misri for the first place na shetani alikuwa sasa ameingia katika sehemu ile na ameweza kuwaingia watu kwa njia amewapatia roho yake na Dipo basi wakalia kwa sauti Afadhali hata kama tungeachiwa tukufe huko Misri ilikuwa na njaa gani Mungu kututoa hapo. Afadhali yangeache tukufe huko. Ama atuache huyu Mungu sasa, aachane na sisi tukufe hapa. maanake sasa ikienda ikiwa tunaweza kwenda hiyo nchi, watoto wetu watakuwa watumwa huko. Na ikitika sana safari hii inaonyesha vile wana wa walivyokuwa hawana shukurani kwa Mungu. Hawakuwa wanaona yale ambaye Mungu amewafanyia, walikuwa wanaona tu hapa chini. Na hata leo ndivyo ilivyowapendwa kwa Kristo katika ulimwengu tunamoishi hawawezi kuona tumetoka wapi. Hawezi kuona tuko wapi leo. Na hawezi kufahamu umoendo gani. Subani. Hawa watu wametoka mbali katika mkono uh, kwa njia mkono wake Mungu amewatoa katika utumwa mahali walipokuwa wanatumika wakiwa hawana tumaini amewavukisha bahari ya Shamu amewaingiza katika jangwa la Sinai amewarisha amewanywesha ngoo zao hazikularuka hakuna mtu yote aliyekuwa mgonjwa wote wamekuwa katika hali nzuri ya afya na sasa wamekuja mpaka wamefika katika mpaka wa nchi ya haji Na hapa ndipo sasa ni kuingia tu haraka waweze kuchukua nchi Mungu aliyowaahidiya. Wa kupitia kwa Abrahamu na kupitia kwa ya, kwa, ya, kwa, ya, kwa Isaka na kupitia kwa Yakobo. Lakini shetani naye harali. Ukijua ya kwamba kile tibuli alichokuwa nacho kilimtoa bikuni kazi yake kubwa alipoingiza wazazi wetu katika vita hii ni kuona ya kwamba wanadamu wote wanamwasi Mungu wanadamu wote wanamdhihaki Mungu wanadamu wote wanakosa kumwamini Mungu hata kama yeye ndiye anaoadumisha kuwa na uhai wapendwa ni jambo la kusikitisha lakini bali na kusikitisha unajifundisha nini katika safari hii so far bisi tukiwa wakristo safari yetu tumekuja tumetoka katika utumwa wa dhambi tumejua ya kwamba dhambi ni wasi na Mungu amefanya agano jipya agano la wana wa Israeli lilikuwa ni sheria kumi zilioandikwa katika zile mbao mbili na Mungu akaweza kuzipeana zikiwa ni ni, ni agano litakaloweza kuwasaidia mtu kuishi na mtu mwingine na mtu kuishi akimcha Mungu. Maana kama unamcha Mungu kweli ni kwamba unakuwa hauna miungu mingine. Ukimcha Mungu unajua yeye ndiye aliyokotoka katika utumwa wa dhambi na hivyo ni ya kwamba hautamlinganisha na kitu chochote kilichoundwa hapa duniani kitu ambacho hakiwezi kukuokoa hakiwezi kulinganishwa na mwanadamu Mungu anas na Mungu Mungu anasema ya kwamba utukufu wangu hakika yake sitagawanya na mtu mwingine awayo yote Ukimta Mungu au jina lake bure Ukimcha Mungu utaikumbuka siku ya Sabato Utaitakaza kwa kupumzika ikiwa ni ishara kati ya Mungu na watu wake duniani na Sabato hii ni Sabato ambaye inatunzwa ya siku ya saba ya juma ila juma ikikukumbusha ni nani aliyeumba dunia hii na ni nani anaye uhai mkononi mwake uhai wa dunia hii. Sheria hizo hino. Blikuwa kwa mbao ya kwanza. Delia pita nilikuwa kwa bao ya pili, uhesimu uh, na ndio Yesu alisema telia kubwa ni mbili. Kili ya kwanza ni kumpenda Mungu kwa moyo wako na kwa nguvu zako na kwa roho yako. Ukimpenda Mungu hautakuwa na miungu mingine. Ukimpenda Mungu hautamlinganisha na sanamu ya kitu chochote kile hata maraika. Hata Yesu mwenyewe hauwezi kumchonga kama kama ye, ukumlinganisha na kitu cha kuchonga. Ukimpenda Mungu hautalitaja jina lake bure. Ukimpenda Mungu utaikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Kili ya sita hii zingine. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako. Kwanza utawapenda wazazi amri ya tano inasema ma mama na baba yako amri ya sita hautauua ndugu yako jirani yako maana unampenda amri ya saba hautazini hautaweza kuzini kwa njia yote ile maana unampenda mke wa jirani yako unampenda mme wa jirani yako hivyo hautazini na yeye mme ama mke wa jirani yako amri ya 8 inasema usiba hutaiba kwa maana unam penda jirani yako. Amri ya tisa hautamshuhudia muoa uh, uongo jirani yako. Amri ya kumi hautaweza kutamani mke wa jirani yake nyumba ya yake, yake ama m, ama mjakazi wake, muombe wake, ama punda wake, ama chochote alicho nacho jirani yako. ana ukitamani utaanza kufanya mipango ya uovu muibia hivyo amri hizi, hizo zilikuwa agano lile lofanywa na Mungu pale mlimani wa Sinai. Lakini anasema hivi katika kitabu cha Waibrania, na hili ndilo agano jipya nitakalo fanya na watu wangu, asema Bwana katika kitabu cha Waibrania kumi hadi tano Anasema nitaandika sheria zangu ndani ya mioyo yao, na sasa hakutakuwa na mtu kumfundishana na mwingine. Yeremia anasema hivyo. Amri kumi hizi zikiandikwa mioyoni mwetu hautakuwa na mingine nyingine utaweza kutengeneza sanaamu hautaweza kutaja jina la Mungu bule utaikumbuka sabato Amri ya 5 mama na baba utaweza ku keti watu wengine na hivyo hautaua. Utaweza kuheshimu watu wengine na hivyo hautazidi. Utaweza kuheshimu watu wengine na hivyo hautawaibia. Utaweza kuheshimu watu wengine na hivyo hautawashuhudia uongo. Utaweza kuf... kupenda jirani yako. Na hivyo hutaweza kutamani mke jirani, mngo ya jirani yako, nyumba yake, mjakazi wake, hata uda ama ngombe wake. Amri hizo kumi imeandikwa ndani ya mioyo ya Wakristo leo aandikwe katika bao na Mungu anasema hii ndiyo standard itakaoweza hukumu watu siku ya kiyama. Je, unazitunza hizi sheria? Na ndipo basi tunaona kwamba Mungu akaweza kuona hawatu sinzi walivyoendelea kunungunikia Musa na wakawa wamekataa kata. na Neno linasema ya kwamba wakaanza kwenda kinyume na Mungu. Wakiuliza ni kwa nini Mungu aliuleta katika nchi Basi siku ya kesho kanapo majalewa tutaendelea kuangalia. ni vipi Mungu atakavyofanya na awa. Niombi langu ya kwamba roho wa Mungu akae ndani yetu akiendelea kutufundisha, akiendelea kutuhekimisha ni hatua moja kwa moja tukukaribia huyu muokozi ikosi ya jana. Ebu mungu atubariki. Aendelee kuwa pamoja nasi hata na radio hii yetu ya Baguzi Global Radio na wasikilizaji wetu bila yesu. Tarehe hii ya tuombe. Baba, yesu. Na kushukuru sana fadhili ya kuwa pamoja nasi na mfundisho wa wafi, kupitimia hivi vya neno likisema. Naomba hili neno lisimame yani leo yetu lituwezeshe kusimama utakapouja bariki radio hii bariki wasikilizaji wetu kutana na mahitaji yao katika pointi yao ya mahitaji na uendelee kuwajaria kuwa, kuwa tayari alishwa na neno hili ili kuwa likirudi kwao na swende kwa kwa wale watakao rudi katika jina la Yesu naam um,